Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya was sidil mursalin amma ba'd. Bu ibn tilaf vaşey yoxsa söyür o qardaş. günahlar insandan həyəni O həyə ki, qəlbin elə ki, canı ayaqda qalması ona bağlıdır. Və o aslı kulli xeyr vəl-həyə da bütün bir xeyrin köküdür. Və zihəbu zihəbul xeyri əcməhu və həyanın da insandan getməsi xeyrin, bütünlük və bütün xeyrin insanın əlindən çıxması deməkdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir hədisdə buyurur, həyə deyir başlayan ayağa xeyrdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.a.v. deyir Mimma ədraqə nəsibin kələmin nübuva Ta elə bir ki, bütün Peyğəmbərlərdən insanlara bir Vərəsə qalmış, miras qalmış bir söz var O da o sözdür ki, idələm təstəxiyy, təsna məşid Əgər deyir, utanmursansa istədiyi belə Yəni, həyat insanı günahlardan qoruyur Həyatsızlıq insanı nə yaparır? Günahları aparır Yəni, bu, hədis, yəni, bəzi insanlar elə bir ki, Get, nə istəyirsən elə, elə bir utanmıyor adama halal deyilmək, yox, elə deyil yəni ki, daha artıq elə bir ki <coughs> e-əməli, u-məşi, etimallah, başqa bir aycədir ki, daha nə edir siz edin, yəni aydındır yəni, küfr eləyən insan, daha ondan sonra o bir günahlar ona təsir eləməz ne edirlər, lədən bəbadəl, küfr, artıq küfrdən sonra, nədir günah yoxdur demək İnsan hayal olmaq. Wal maqsuda anna zinof tu'ifu al-haya ki burada əsas nəzərə falan məqsəd odur ki, günahlar insandakı həyəanı azaldır. Hətta ola bilsin ki, o həyəanın tamamilə insandan çəkilməsinə, yox olmasına səbəb ola bilər. Hətta innahu rubbama la yata'assar bi'ilm al-nas bi o dərəcəyə gəlir çatar ki, qadi həyası da qalxar, həyə da qalmaz. Ondan sonra digər ikinci bir onu dalıca gələn bir şey odur ki, insan insanların başqa insanların onu görməsindən təsirlənməz, onu bu günah üzərində elədiyini bilməsindən təsirlənməz. Yəni biz birinci insan utanır, Allahdan utanır. İnsanlardan utanır. Getdikcə imanı zəiflədikcə artıq başlayıb insanlardan da utanmır, Allahdan da utanmır. İnsanların bilməsindən də utanmır, görməsindən də utanmır. Bəlkəsir minhum yuxur an halini və qohuma insan sonra başlayacağı günahları danışmır. Və hamilə şək yux ki insan da bu hala salan ondan elədir ki həyanın götürülməsidir. Yəni elə insanlar var ki qəlblərinin ölməsindən kifayətləmir. Elə insanlar var ki qəlblərinin ölməsindən kifayətlənmir. Hətta deyir e, alimlərdən biri misal gətirir ki olağan misal deyib deyir, öz deyir, cəsətlərinə, deyir, təfiq vurduran insanların halına bənziyir. Aydın deyir. Yəni, qəlb öləndən sonra, deyir, öləndən sonra, deyir, burax qalsın, deyir. Amma bu insanlar getdikcə, elə bir ki, getdikcə şiddəşir, şiddətləşir. Hətta deyir, öz deyir, eləb, ki, meyitinə deyir, elə bir ki, təfiq vuran insanların halına bənziyir. Ölmə də belə kifayətlənmir, daha da elə bir ki, irəli gedir. <coughs> Və əvəsələ abd ilə həziyyəl həl ləm kul artıq belə bir vəcihətə çatarsa, onun elə ki dönüşü getirir, çətinləşir ümüddə azalır Neyə ki, deyir? Bir şahir deyir ki Və əvələ iblis talətə vacih həyə və qalə fədəytu mənlə yuflihü Deyir ki, iblis istəyir, istəyir, həyatsız adam görəndə utanmaz insan görəndə deyir ki, mən elə bir ki öz aldatma öz Ərtəbi ilə bir adam taxmışan ifadə etməklə güclü olur. Onun yeri elə bir e, şey, ətrafına salsam o bile mənim tərəfimdən deyə çıxa bilməyəcəydi. Və həyə və həya sözünün kökü həyat sözündən gəlir. Yəni həyə olmayan yerdə qəlbin həyatı yox. Qəlbin həyatı ona nəyə bağlıdır? Onun həyəslə bağlıdır. Bağlıdır. Və mən lə həyətə fiyhi Və mən lə O insanda eğer həyətə yoxdursa O insan dünyada da ahirətdə nədir? Ölü kim bir insandır? Və mən Allah Allahə İndə məsiyyəti və kim Allah Subhanısa alə edir? Asi, asi olmaqdan utanarsa Allah Subhanısa alə ona əzab verməkdən utanar Qiyamət kürə onunla qarşılaşanda Və mən ləm yəstəhiyyə Və kim də utanmazcəsində yav, Utanmadan <coughs> Günah işləyərsə və Allah Subhanahu taala ona əzab verməkdən çəkinmir. Sonra şeyx gətirir ki, "Ləminə qəbətə zulub günahların hi acibətindəndir ki, günahlar insanın qəlbində Allah Subhanahu əzəmətini itirir. Allah Subhanahu ucalığının, rıqarın insan öz qəlbində aşağı salır və tamamilə itməsinə səbəb olur. Və bu da günahların acibətidir ki, hətta insan öz dili ilə çəkinmə Mən Allahı uca qıran, Allah böyükdür, amma o günahkar insan istər istəməs, nədir? Şədi ilə Allah Subhanahu öz qəlbində <coughs> aşağı salır. Vələm, vəlöv tamakkaqərullah və azamətu fi qəlbihi, li qalbin abdi ləma Allah Subhanahu taala əzəməti o qəl qulun qəlbində bərqərar olsaydı, o qul heç vaxt cürət eləməz günah işləməyə. Və rüqbəmə ixtar rəl-müxtar və bəzi insanlar da deyir, özləri aldadırlar, yer mən günah işləməyəmə səbəb Allah s.ə.ələnin əzəmətini öz qəlbində kiçirtmək deyil, mən günah işləməyəmə səbəb Allah s.ə.ələnin mərhəmətli olan ümitlərimdir, deyir, əksinə deyir, deyir qurban olmalıqlar, mən Allah heçmək deyir, <coughs> çeyiləmirəm, amma hər qurbandan qurban olur deyir, Qurban kəsəndə birdən qoyunlan, biri gəlsə, qulağı kəsir, gözükür. Kəsir, kəsir. On kəsirlər? Hə? Ayşə, on kəsmirlər, on kəsmirlər. Qurban gəlir, olsun? Sağlam olsun. Çox deyil, sevənlər var ki, deyil, sevilmir. Yaxşı. Şəxd gətirir ki, <coughs> Fə inə azəmətullahi təalə və cələluhu bi qalb-ül-abdi təxtəti təazimi hurməti, vədir Allah Subhanahu taalanın əgər insan Allah Subhanahu taala uca tutmaq öz qəlbində bilmək istəyirsə, özünü aldatmasın deyə. Əgər bilmək istəyir ki, o Rəbbini qəlbində uca tutur, vəyasızmur, o baxsın Allah Subhanahu taalanın əmrlərini və nəhiylərini yaşamğa. Və kafir məhurmatu Allah Subhanahu taalanın əmrlərinin və nəhiyə nəhiylərinin və şəriətin uca tutmaq onu günahlarla onun arasını ayırır. Vəl-müçtəri'unə alə məsihi Mə qadarullah haqqa qadrihi Və günahkar Allah subhəntələ cürət edib Allah subhəntələ ası olan insanlar Şək yox ki Allah subhəntələ allahı yəqincə qiymətləndirmədilər Hədə min əmhəllilməhal və əbiyənil batil Və Və keyfə yüqədilu haqqa qadrihi Və <way> yüqəddimuhu və yərju vəqarını icəlləyə və yəhun aləyhi əmrü və, və, və ki, insan sin ki mən Allah Subhanahu taala uca turağam, Allah Subhanahu taalanın əmrlərini icadıram. Amma Allah Subhanahu taala insan əmrlərin Allah Subhanahu taala əmrlərinin yerinə yetirməsəyin qadağalarından çəkinməsin. Və bu da deyir açıq-aydın bir dey yalandır. <coughs> yalandır. Yəni insan gərək əməli ilə sözünün eyni paraleldə olması lazımdır. Əgər bunlar bir-birinə zidd gələrsə, bu bir gələrse, bucə problemdir. Vəkafe bil asi uqubatan an an yansırxı min qalb ta'zimillah və jalla və jalaluhu və pula elə bir ki bir ziyan olaraq bəs eləyər ki, o qulun qəlbindən Allah alalım, ki əzəməti çıxsın. Artıq insan Allah Subhanahu Allahın əzəmətini, böyüyünü hiss Və min ba'di uqubat hada Qünahları necə ki, acə dedi ki, Allah subhanətə alanın əzəmətinin insanın qəlbindən çəkilməsi və Allah subhanətə alanın insanının qəlbindən çəkilməsinin özünün acı aqibətindəndir ki, belə bir halda olan insan Ən yərfə Allah azə və cəllə məhəbətə min qülub il və belə bir insanın elə ki, Allah subhanətə da başqa insanların qəlbindən onun neyni, əzəmətini çıxardı. Aydındır. Necə deyirlər, cəza Allah s.ə.qəndə göndərdiyi bəla, günahın növnə görədir? Və yəhvun aleyhim və yəhvun aleyhim ve yəstəxhvunə bihi və kəmə həna aleyhi əmrəhu və istəxhəfə bihi Olar ki, necə Allah s.ə.qəndə elə bir ki, dinini alçaq gördülər, xor <gülüyor> gördülər, eləcə də Allah s.ə.qəndə insanların qəlbində, insanlar tərəfindən onlara alçaqa bakılır, xor bakılır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 Aynindir. Allah subhanətə alə o elə ki Allahdan qorxanlarda bir heybət yaratır yəni. Başqa insanlar da olmayan Və alə qadri təazimihi Lillahi və hurmətihi Və yuadzimu nəsi hurmətəhu Və elə ki O insan nə qədər ki Allah subhanətə alələ Qədir qiymətini ucaq tursa Başqa insanlar da o insanın qədir qiymətini ucaq tursa Və keyfə Yəntəhikə abdül hurmətullahi Və yətmə əllə Bu da necə ola bilər ki İnsan yəni səh xoşbəxtiyin Allahın dinini yaşamaqdan keçir. Başqa yolda heç bir şey arama. Əm keyfey yahun alayhi haqqullah və la yuhabunahu Allahu azza və jalla. Heç va ola bilməz insan Allah Subhanahu taalanın elə bir ki əmrlərinin və nəhiylərinin alçaldasan, və Allah Subhanahu səni alçaltmasın. Amma keçən dəstərlə də toxunmuşdu. İndi deyirik ki, yəni bir misaldır. Bəzi insanlar görürsən ki, təbirlə yorum yapa bilməyib. Məsələn, bu qaydalar da İslamdır. Allah Subhanahu taala ki, Allahın ucaqdığı kimsəni yəni Allahın zəll elədiyi kimsəni heç kim ucaqda bilməz Əgər, məsələn, görsünüz ki Allah subhaldır ası olan bir kimsədir Allah subhaldır dan qorxmayan bir kimsədir Fasıqdir, zalimdir, mücrimdir Amma insanlar görsən ki Ona dəhşət hörmət edirlər Onu ucaqdırlar Orada oturma, burada otur Bunun təvili nə idi? Hə? Yəni bu təvili bu qorxu Bu təzim, bu hörmət hamısının ədə sünnüdür Yəni, səmimi heç məqələ bilmək. İnsanlar öz işləyəmə xatirinə görsən ki, o adama hörmət edilir. Ama həqiqi səmimiyyət, islamda olan səmimiyyətdir. Bəlkə də o adamın üzrünü diliyib dalıcı ata-batasına söyləyirlər. Aydın, qardaşlar. Yaxşı. <coughs> Deyir ki, və əşərə subxanəv ilə hədəf-i ində zikr-i zunub və Allah subhanətə Allah Quran-ı kərimdə Yəni, bu məsələyi toxunur, deyil ki وَمَنْ يُحِنِ اللəhu فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِيمِ Yəni, Allah subhanələ kimi alçaldarsa o insanı ucaldan takılmaz فَإِنَّهُ لَمَّ حَانَ عَلَيْهِ السُّجُودُ لَهُ وَا اِسْتَخَفُوا بِهِ وَلَمْ يَفْعَلُوا اَحَانُ اللّٰهُ عَلَيْهِ Və şeyh getirir ki, hemşinin günahlarını ele ki Yani bu dedik ki Kim Allah s.ə.qədə hörmət edirsə, ona da o qədə hörmət edirlər Və həmçini kim Allah s.ə.qədə unutursa, axıdaşıq burada onu gəlb toxunur Və deyir ki, o insanlar da Allah s.ə.qədə tərəfindən nə olur? Unutulur Ona görə Allah s.ə.qədə bizi Allah s.ə.qədən unutlanmərdən da eləməsin Amin Daha bu mövzu da inşallah qalsın gələn dərkində Sallallahu aleyhəlləriyyəlləriyyəlləriyyəlləriyyəlləriyyəlləriyyəlləriyyəlləriyyəlləriyy